Szélcsend Az összes hajó elment, Régtől magam vagyok. A feltűzelt homokban a kapitány halott. Az utolsó hajóval mind elsiettek ők, Az a hajó halat vitt, és cirbolya fenyőt. Egyszer partot kell érni, és építeni rá, és verset kell üzenni a hullámok alá. A kapitány is hallja, hallja és visszatart, és kézen fogva fekszünk, mert már közel a part.